Baona angium ergitzeko kagiiketarat joan dira ustaritzeko sei ezitzaile berezitu gaiak. Eta galdeketa bat eraman dute karikako jendeekin eta orduan dira errealitate godinaz ohartu, joana Basso ikaslea. Urbildu gira etxekabeko uh, emazteak buruz joan gira eta gizonak ere bai. Eta ariak dute ipatudute biziki zenbortizkedia uh, arazo hori eta janen mespretsua ere giztahteak ere nola ikusten zituen. Eta hori biziki zailazera egen, uh, eguneroko tasunean hori ipatudiko Beren buruen zeintzeko zemeitzuek ere gizon itxura hartzen dute, agrupa zabalak jantziz, beren formak egina ala gordetuz, Hori kondutan harturik, etorizaietaileren idea, krav maga teknikan oinarituz, joan abasso. Ez da bortizkediarek teknika untan, eta ez da agresibitaterik ere ez da bakotxak bere gozputzarekin, enten aldituen gauzak, enten fleksuak edo martxan emaiten ditu ez da justu ki hori. Taile retaz informazioaren emaiteko karriketan ez hartzen dituzte afičak, bortizkeria jasaiten dutene txerik gabeko emazteak ikus dezaten, Iniziatiba horrek esperantza emaiten diela emateak er, ejan dauku joan Na Basok. Mezuki xean bizki bizki konten ziren, zenabaitzzek haien ha, egun erotkotasunen jasan dituzten bourtizkeriak eta ipatu dizkigute, haitzzek ezzakitelan nola gain ditu nola ejeakzionatu eta teknikak falta zituztela. Eta jakin Frantzia mailan zortzioren guz ize etxerik egabeko emate batek kolpeak jasaiten dituela.